O dia 30 de março na história. 1935, Luiz Carlos Prestes foi eleito presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora que reunia as correntes antifascistas. 1973, Luiz o governo argentino protestou contra a intenção do Brasil de iniciar o enchimento da ilha solteira sem ter comunicado aos países interessados no curso das águas do rio Paraná. 1974 Alice Cooper foi a primeira estrela de rock internacional a se apresentar no Brasil. O show foi assistido por 50 mil pessoas. 1991 o Sudão começou a receber ajuda externa para aflacar a fome de 7 milhões de pessoas vítimas do fracasso das colheitas. O número de mortos nunca foi esclarecido. Em 1993, o governo de Israel ordenou a interdição da faixa de Gaza destinada aos palestinos por causa do assassinato de dois policiais israelenses. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.